Isto é News Carva Radio Benvidos ao primeiro programa de News Carva Radio Benvidos ou benvidas bueno, Este é un proxecto eh, que surxiu surxeu eh, neste verão É un proxecto moi humilde Artellado porque quem vos fala Miguel de Cabo, e por un gran amigo, e compañeiro Francisco Baleiras. Levámolo a Cabo de xeito totalmente desinteresado, e sin ningún tipo de apoio, vaya. Pretendemos encher, quizais, un baleiro de desinformación, descoñecemento ou esquecemento, sei que vai. Hoxe é 3 de setembro de 2014, mércores. En este primeiro programa imos emitir unha entrevista que lle fixemos hoxe a tarde o Sindicato Estudantes sen Futuro eh, aquí do, do carballiño na casa sindical alión da Pista roxa xa sabedes vos mellor camión de é e bueno, contra o final pois escoitaremos unha peza musical do grupo Carballeñés par de dous non vos perdades nin na entrevista ni na canción todo paga a pena un saúdo Bueno, estamos reunidos con estudantes en futuro e, e con parte dos seus membros e, Lucía España Fariñas, Ana Fernández Justo, Arturo Montilla González Teodoro González Villamarín, Alba González Fernández Vannos falar un pouco de quenes son e, bueno, das súas reivindicacións, etc. No? Entón, a primeira pregunta é obrigada e, quenes sodes, por que e como nace estudantes en futuro? Bueno, pois, en principio, aquí no Carballiño non nacemos como estudantes en futuro, senón que foi unha iniciativa que, bueno, empezamos Lucía Maiseu, no, no Chamoso, no Instituto, e, bueno, chamabas e estudantil do Carballiño, tiberamos unha mani, eh, o 9 de, de maio, que fora das primeiras manis que houvera aquí despois da, da incineradora, non? e eh, bueno, despois no mes de setembro dese mesmo ano fai, pois fai un ano, máis ou menos agora eh, unirase máis xente doutro instituto e eh, presentarannos un proxecto que estaba facendo xente de Ourense con xente de Valdeorras tamén xa algo máis a nivel nacional, que se chamaba Estudantes en Futuro, en Ourense xa tiña un par de anos pero querían estendelo eh, pois acabámonos unindo e eh, bueno, levamos así un ano traballando como estudantes Bueno, ahora, si falando entre nós, pois, eh, se máis cousas de como xurdir a estudantes en futuro, Veu a, a memoria que a veces nos traizoa. Eh, bueno, estaban falando aquí Ana e, e Lucía e Teodoro, e eh, que continúen? Foi, eu, o xe, sea, tiñamos 14 anos, sí, íbamos en terceiro de eso, eu penso que en principio foi así un pouco tontería, porque era un día dunha folga, e, jo, eu sempre vou con Lucía no bus, estábamoslo falando e íbamos na mesma clase, viña Teodoro tamén connosco. E, claro, teus pais a esa idade sempre te obrigan a ir ás folgas, porque é máis, oh, pois eu que sei, os profesores e tal, igual onde gustan moito que faltes. Entón, pois estábamos falando e dixemos, vale, pois imos á clase, pero non traballamos. Empezou, empezamos as dúas, foi pois xunindo toda a clase, e despois do recreo, Os demais estaban como, ah, por que vos, vos non traballades en si? Entón, empezou así e ao final estaba medio instituto sin traballar, así, de folga, de mans caídas. E todo. Hacendo, e fixéramos pancartas, fixéramos de, eh, tixeiras, así, sí. para... Fixéramos incluso un comunicado para alvar a prensa, pero que ao final non levamos a prensa. <ríe> <ríe> pero bueno, pero si sí que o e y... ademais recreo, acordo-me que saíramos, cas pancartas, e que incluso había xente que quería quedarse no recreo protestando e berrando, solo que despois veu o xefe de estudio. <ríe> a reacción dos profesores, como foi? A folga de mans caídas, como dixías. Eh, Algunos profesores achándose bastante, porque en principio pensaban contra a súa clase, eh, tiveron a punto de chamar a sefatura e tal, para pa que nos abriera un expediente ou algo, pero explicámosle que fora por eso, por o da folga, e todos entenderon que, por, que ese día que nos deixaban facer eso. Ahora, eh, a siguiente pregunta, eh, cales son as, as vosas reclamas e metas non particulares? Pois, eh, como en esta época, en este contexto, claro que o primero no que, que nos centramos foron os recortes, 11 e todas esas medidas que está tomando coa crisis no? o goberno. Eh, entón, Pero tamén nos queremos centrarnos no, nas pequenas loitas aquí do Carballiño Incluso a nosa última manifestación, a do 8 de maio que tivemos, foi centrada só en peculiaridades aquí do Carballiño, o tema de que a biblioteca estuvera pechada catro meses, o transporte que hai problemas que non é completamente gratuito, xerelato, o comedor escolar e cousas así. E tamén nos centramos nos problemas día a día nos institutos. Sí, os microsindicalismos, xusto. Bueno, e eh, ahora a terceira pregunta, eh, bueno, refiri a que tipo de organización empregades, eh, como se ordina estudantes en futuro, e tamén un pouco eh, a forma que tedes de, de chegar a xente e a, eh, a xente a que pretende de chegar, non? Porque eh, a nosa é unha vila onde... Eh, Digamos que, en tenen cunha segunda ollada, eh, se atopan inicia iniciativas interesantes así como a vosa, eh, e ainda menos nunha franxa de idade como a, como a que tedes vos, non? Eh, entón, eh, como vedes tamén o panorama carballiñes ao respecto? Entón, sería esa organización, coordinación, a xente que pretendedes é o panorama daquí da vila. Pois eh, aquí no Carballiño, a nivel Carballiño, temos asambleas en ambos institutos, con un ou dos responsables por asamblea, eh, para temas do instituto. E despois para temas máis folgas, pois, eu que sei, manifestacións e eh, así, eh, temos asambleas xerais con xente de ambos institutos, e... Eh, coordinámonos, temos distintas responsabilidades, muller, formación, organización a finanzas para o tema dos cartos, é coordinar un pouco o traballo, acción externa para falar con, con outras organizacións. E despois sí que temos a nivel nacional con todas as comarcas, porque, bueno, como dixen ao principio, estudantes en futuro, aparte de no Carveño, están máis comarcas de Galiza... Tamén temos a Coordinadora Nacional na que, bueno, hai responsables nacionais e representantes de, de cada comarca, do Urense, Valdehorras e, e do Carballiño. Pois, do, aquí no Carballiño, eh, antes de que comezáramos nos, eh, asía unhas únicas civilizacións que se recordan son a incineradora, Si sí que é certo que a partir de que comezamos nos empezou a haber un auxe de organizacións como houbo ahora co do tema do conservatorio a plataforma é, os retornados, tamén tuven manifestación despois é, tamén está horas da servizo de limpeza e si sí que parece que agora o carballiño está tomando conciencia e Despois, eh, a que nos diriximos, eh, eh, o que temos é que non estamos vinculados a ningún partido político, o que vamos dirixidos simplemente a xente que, que ve o que está pasando agora mesmo no sistema educativo e que queira cambiar, o sea sin ter a necesidade de estar nun partido político, porque hai xente que está en primeiro, en segundo, en terceiro e que non ten unha ideoloxía clara é que, sin embargo, sí si que ve que en plan que temos problemas nos institutos ou cousas así e que queiran cambiar eso sin ter unha ideoloxía ben definida. E nada máis. Ademais, nesa época coincidira que en historia estábamos dando que era a, a, ver, a revolución industrial, o sindicalismo, a explotación e entonces, claro, Esas clases chegaban, non? E, e entón, non, pois, foi cando decidimos empezar a organizarnos, máis que nada tamén porque, a ver, a veces daba rabia que as folgas foran só para dormir, non? E entón, pois, unha folga non é quedarse a dormir na casa, e había que canalizar eh, pois, a xente que quería protestar, non? Que non era dormir, era que de verdad, lle molestaba o que estaba facendo, o, non? A seguinte folga esa fora xa do 9 de maio, que foi a nosa primeira ano, así si que, si que falaramos cos, de, cos bueno, como xefes dos delegados do, do número 1, e, e fixaramos un ano bueno, e organizaramos dun día para outro, non fixeramos faixa nin nada, compraramos unhos megáfonos dos chinos, que aínda son os que seguimos tendo agora, non temos cartas para máis, e nada, fixeramos unha saba que estábamos todas asustadas de colgala e oa Lucía e, e nada, e despois si sí que unha da xente que está agora no sindicato como Arturo, pois si sí que estuvan nesa mani e fora un pouco como empezara todo, nese verán xa A xente de verdade si sí que estaba participativa porque o que iba a ser como non sabíamos, a ver, o ser convocado un día pa outro non sabíamos canta xente iba aparecer e sí, sí, de repente aparecían ali 80 tenta persoas, incluso empezamos a mover nos e iba a ser unha concentración, empezou en manifestación así. Si, sí, nin tiñamos o permiso. Bueno, non estaba a lei mordaza, pero pero nin tiñamos permiso era, nada, era, sí. era completamente clandestina e dun día para outro e de repente a xente sorprendeu nos aí na Praza Maior. Moi ben, a verdade, moi ben e bueno, pois eso, de, como credes que, que ahora dende que vos articulades co sindicato e, se chegades dunha maneira máis e, doada a xente se hai unha recepción mellor e... Pois sí, a ver, o feito de que houbera unha manifestación xa é bastante significativo eh, daquelas, bueno, xa tiñamos o noso sindicato aquí no Carballiño E despois tamén eh, bueno, o nivel de asistencia a clase nas folgas pois po, aumentou moito que, o moito a xente que asistía a clases en folgas. E eh, máis seguro tal como estamos organizados internamente, o que ten é que temos unha repartición do traballo bastante específica, quero dicir, organización e finanzas dedícase só a iso, organización e finanzas. Eh, formación dedícase só a formación, ou sea, Antes, as dúas, repartíamos o noso traballo e a verdade é que te saturabas moito, porque sabía comprar calquera cousa, Unha vez, unhas veces tiña os cartos Lucía, outros eu... E agora, pois, o estar tan ben, pois eu que sei, vivido, como parceliñas pequenas, pois, eh, pois é, é moito máis fácil, é, é máis levadeiro, quero dicir, non, non tes que orientar toda a túa vida os sindicatos aínda quen te co, bueno, co fai igual, tumbados <ríe> <os> sindicais, pero <ríe> Ademais, sí. despois da, da resultados esta resultado. maior organización porque, por exemplo, na seguinte manifestación que foi o 24, pois pues xa aparecían pais xa parecía máis xente porque na primeira manifestación só éramos estudiantes é, e conseguimos chegar a máis xente e para fazer a faixa preparar material e todo iso o ter, é que é iso, ter responsabilidades pois cada un xa se adicaba máis ao seu eu que sei, pois de de pedir o, o recorrido da mania a súa fixo non, non o tiñan que andar facendo outro quero dicir, estar tan concentrado pois é, é mellor Abristes aí unha, un tema interesante que eh, antes, por exemplo, estes falando de que tu, eh, tedes eh, relacións con outras plataformas que houbo, tales como a de incineradora, tamén agora o do conservatorio, entonces vexo que non só vos movedes entre o que é, os estudantes, senón que a rede vai máis alá, non? O agora sea, falaste dos pais, por exemplo, entón, non sei... Eh, Con, con que asociacións, etcétera, vos podes relacionar máis alá cos estudiantes propiamente? E, recientemente foi o dos plataformas de afectados polo do conservatorio porque subiron as taxas, polo, pola, porque o, o alcalde firmara o plan das xustes. Tamén ahora estamos co das empregadas, do xerzo da limpeza. Pero xa antes nos sabíamos posicionados cando fora o tema da pública, Palestina, nunca máis. nunca máis. As touradas, o rodeo o Parlamento en Santiago, as marchas da dignidade, sí, daqui que de un compañeiro nos, eh... si, de do Carballiño, que de tiveran un compañeiro. as compañeiras que temos en Ourense cando fora da da empresa Tesolar tamén se tamén se andiveran aí por o medio. Un po, na Plataforma do Dereito a Aborto, fosa, pois, a mobilizacións a Santiago, a, a, Vigo. a Vigo, porque bueno, a verdade é que o feminismo que en estudantes co temos bastante presente, temos responsable de, de muller nas bueno. comarcas, facemos moitas formacións feministas, sem, sempre intentamos que, que estea presente. Bueno, que antes falaba destamén das touradas no? o sea, que... Ponte en Pontevedra que se vos a decir, pero, bueno, para que quede tamén aí implícito. No? Bueno, ahora xa concretamente, eh, eh, con respecto ás jornadas de formación dos próximos 10 e 11 de setembro, eh, supoños que as concebides tamén como unha oportunidade de exponervos ao Grosso do pobo para que se vos coñeza non? Eh, bueno, para que nos mostrádes un pouquinho en que van consistir e eh, en que agardades das mesmas. Pois esta, estos talleres que vamos a facer, estas charlas, íbamos a facer a finales de agosto, pero por problemas de organización, da xente que as iba a dar e cousas así, e pouca participación, pois ao final decidimos facelas agora, antes de estrenar, ou seja, de que comece o curso, ademais así como para marcarnos uns retos para o curso, porque non, porque non empezar o curso dunha maneira así reto xa. E entón, xa tivéramos antes, eh, a finais de, a principios de abril, despois do Día da Muller, tivemos dúas eh, charlas feministas, unha que era machismo violencia de xénero na adolescencia e outra que era sobre o aborto. Pero bueno, as nosas charlas caracterízanse porque o noso eh, o noso principio, creemos que o que debemos de facer eh sentar unhas bases, dar unha introdución e encaminhar máis ou menos o debate, para despois abrir un debate e escoitar e que cada un aporta a súa idea, porque creemos que de, de verdade o, o debate é de verdade no que se, se aprende escoitando a xente, sacando conclusións, e agora, pois eh, estamos expectativos a ver que pasa para a semana que venga. E eh? agora que toca falar un pouco do programa das, das xornadas. As xornadas van ser dous días, o 10 e o 11. E, bueno, para repartilo e, ben, imos facer catro charlas. Bueno, e, por o tema de feminismo, imos facer dúas, que son feminismo e prostitución, que eu vexe un tema moi interesante por as... E polémico. E polémico por as dúas posicións, que, bueno, eu e Lucía, sempre temos debates sobre o tema. E, e, máis que nada, eu digo que é polémico porque crea brechas e diferencias no que é o propio feminismo, o sea, que non é, non é algo que sea entre machismo e feminismo, non é que é algo que provoca unha ruptura dentro do propio feminismo. O sea, entre entre compañeiras sempre debatimos eso, e despois tamén feminismo empatricado, que iso, a verdade, ao facelo antes do curso e tal, parece me porque... Bueno, tanto o feminismo como patriarcado non é algo que te expliquen no, no colexio, non? Eh, jo, va, está ben para xente de, de, de todos os cursos, de todas as idades, eh, como a formación pues, como un pouco básica, non? Que ninguén fala nunca do concepto de feminismo, nin, ninguén te explica. Vamos por partido que sí. todo o mundo sabe e non, non está tan asimilado, senón non, non estaríamos nun contexto de sociedade machista. Sí. Amén, xa me parece un reto para empezar o curso, non? Despois hai outras dúas de tema non feminista, que son bueno, o anticapitalismo, e as diferencias entre ricos e pobres, ¿no? e, O mellor tamén un pouco a, a desaparición da, da clase, das clases medias coa, coa crise, pouco a pouco. e Despois o movimento zapatista, de... A liberación nacional que, que nos parece tamén un tema moi interesante porque bueno, é como non se trata tampouco moito nas clases de, de historia é, pois foi unha, unha revolución importante e moi, moi interesante dentro do meu punto de vista A mi encando o tema de que iba a fazer esta charla acerca do ECTLN sorprendeu moi porque digamos que perdeu moita vixencia non? con e outros movimentos eh, latinoamericanos, eh, non digamos nomes, eh, pois eh, digamos que todo as referencias ao seu comandante Marcos e toda a simboloxía que igual nos 90 adquiriu o, o movimento zapatista, eh, vese que claramente baixou, eh? entón, pois pareceme... algo, é algo. Nos, nos eh, en ese sentido, temos sorte, porque temos un compañeiro que que está moi informado sobre o tema na, na comarca de, de Valdeorras, que é que nos vai pasar o material e tal. Eh, non sei, eh, en parte o que distí, que é así algo moi descoñecido. É o único acceso, así a única... O único comentario, ou así que poden escoitar do movemento zapatista foi pois, en, en libros de poesía de Lois Pereiro así que era moi moi fan deso, que foi a única referencia que en tiña canciones. en cancións, eh, pero pouco máis, quer dicir, nun, eu nunca persoalmente nunca escoitar a falar ata agora. Acaba desde mencionar que, que acerca do, do, da charla do Movimento Zapatista vos van pasar información eh, xente de Valdehorras. entonces eh, eu tiña escoitado que iba a haber participación doutras, doutros grupos culturais, eh, doutras asociacións. Elle para saber realmente eh, a que punto hai unha participación externa eh, ademais eh, que me parece moi interesante non todas estas eh, redes de convivencia entre distintas aso asociacións que poden existir para que a rede precisamente emmedre, eh, non? Entonces, pois esa é a pregunta. Pois saber eh como dixen antes estudantes é un proxecto nacional, están distintas comarcas e, eh, jová, entre compas axudámonos, quero decir, Igual en Valdehorras hai un compañeiro que está máis formado sobre o tema, porque ao final é o, é o que conta, non? É, ao mellor, eu que sei, aquí no Carballiño temos unha persoa que está máis formada sobre o feminismo. Entón, pois pasámonos material sen problema, porque ademais, a ver, esta vez tocou, tocou no carballiño organizar as charlas, que pois, foi unha iniciativa daqui, pero ao mellor... De vez esta charla sobre, o que sei, sobre feminismo e patriarcado ou así se queren facer noutra comarca. Pasanos material sen problema. Eh e iso, sempre que, pois pues, que sei, ara ao mellor para o tema do aborto ou así, pois pues, sempre intentas informar na plataforma dereito pola defensa do dereito do aborto e, e así, ou sea, vas buscando Dende de de te poden axudar. Antes, antes mencionastes, así, bueno, fora, da, fora da grabación, mencionastes que as cidades sempre eh, suelen resultar un, un marco mai, eh, que abre máis posibilidades de encontro, non? hai unha, unha serie de correntes de pensamento crítico que falan precisamente de, de como as urbais poden significar eso. un eh, Unha encontre distintas asociacións e tal. E, eh, eh, bueno, o sea, eu sei se, por exemplo, eh, físicamente xa tedes tido intervencións noutros lugares, se viñe, viñeron xente de outras asociacións aquí eh, a facerlas noutras... En urbes así grandes, en principio, está Ourense, non? Eh, a verdade é que, usando xa, sí que, cando temos coordinadoras, e sí que nos reunimos e tal, pero de vir aquí dar charlas, en principio non, xa sería algo máis tipo escola formativa, eh, ento, pois, non, non fixemos ningunha. Bueno, facendo memoria, o Gavilanes acordaste que viñera... Ah, sí. Cando comezáramos, eh, que foi como conocéramos o proxecto de, de estudantes en futuro, fora porque ao principio, para que a xente intentara... Sí, organizarse e espertar así un pouco a xente cando todavía estamos empezando, demos unha charla na que viñeran xente de todos os sindicatos así, pero xa profes sí, era... viñeran de comisións sí, e de... era como unha charla sobre sí. formación sobre sobre o que é un sindicato sí. e así, e bueno, gracias a un profesores que do chamoso que a verdade hai que decir que axudaron moito, moito, moito ao principio, quero decir, tanto tanto Carlos como Maíta nos axudaron moito, e os dous están organizados nun sindicato, non están sindicados. Entón, bueno, pues pois tiveramos a idea de facer unha charla formativa que fora nosa primeira. E, e viñera xente de, de, de, de Urense, de distintos sindicatos, e entre outros viñeran pois xente de estudantes en futuro, é un compañero de, de, de Urense, que citou antes Lucía. E, bueno, pois si sí, en sentido sí que tivemos unha formación con, con alguén de... Que outra comarca. Que a, segunda, a seguinte pregunta tamén é inevitable. Non Cale a vosa relacións cos distintos ambientes institucionais cos que tivo é que ten por un caso ou por outro que dialogar estudantes en futuro? E, bueno, tamén en relación ao mesmo, se houve dificultades para vos abrir camiño e e tamén como chegaste a dispor do edificio mm, mm mener, histórica, sí, sí, dos sindicatos, iba histórico entre comillas, eh, donde xa estiveron aquí o UGT, a Comisión Obrera, Pois Nesa charla que falamos antes, que viñera xente para explicar os sindicatos, conocéramos unha, unha muller que se chama Auria de Comixiós e a través dela de empezamos a falar e claro, nos comezamos, non tiñamos cartos e necesitábamos un lugar donde traballar sin que estar na rúa os días que chove ou algo así. Entón eh, entram, seguimos o contacto con esta muller E despois de moito falar e falar con ela, pois deixou nolo. E despois en, en, tamén nos deixan uns de UGT ou a súa sala e só o sea, tuvemos que falar, explicarles un pouco quen éramos e, sobre todo, non ter detrás un partido, creo que iso foi que nos abriu así un pouco as portas, porque éramos simplemente un, un proxeto de estudantes que nos queríamos organizar, non, non había nada detrás de nós. E, entón, pues, falando coa xente, pues, foi como... Incluso non sei sí que nos temos reunido na no da CIGA, así que... En realidad, hai un pouco de convivencia, segun nos van deixando uns días un, comernos o mellor máis UGT, porque ten máis mesas e luz, e outros días o de comixos porque é máis amplo. O sea, no, vamos eh... Sí, somos nómadas porque non temos nada noso propio dito, nin temos os recursos pa, pa ter algo noso. E xa derradeira a pregunta... E... Cale o futuro de estudantes é un futuro? E que outras eh, actividades eh, se presentan no horizonte? Eso. Pois agora nos, a maioría dos que estamos estamos en bacharelato, en primeiro ou en segundo eh, pero es bueno, confiamos en que máis xente se vai unindo así senón bueno, sempre quedarán os as irmás <risas> Pero oixo, malo será que alguén se anime porque, non sei, cada vez na manifestación vem xente que máis nova así e non sei, a xente parece que se está interesando. Si, ou xe, se han xedado moita ilusión, veron a nada de ou un neno da eso, pois nun nunha mani, eu que sei. E despois tamén eh, bueno, a parte de dousectivos así, tamén un pouco conseguir que máis xente, tanto aquí como, pois, eu que sei, en comarcas, como a, eu que sei, deza ou que están totalmente mortas, quero dicir, no nivel de, de organizacións estudantis, pois conseguir que máis xente se organice. Ademais, eu penso que, que con o co proxecto de estudantes é bastante interesante polo tema do, do asamblearismo, do partidismo que non tes pois unhas unha ideoloxía moi marcada, quero decir, para ser estudantes ti tes que defender unha educación pública de cade feminista en galego. Eh, quero decir, os demais son engadidos, que entón é sempre máis fácil eh, pois, un dos nosos obxectivos é conseguir que, que máis xente aquí na comarca eh, pois en toda Galeza se vaia organizando cada vez máis e, e puidamos, puidamos presumir de, de que a mocidade galega é, é verdadeiramente reivindicativa. Bueno, xa para rematar, pois que nos digades unhas palabriñas e, que vos convenhan e agradecervos que nos prestades o tempo. E, bueno, aquí o que máis me gustou fueron as caras e, de que parece que estades orgullosísimos do vosso traballo É de que é un traballo consciente, ademais, consciente con, non sei con, con ánimo, tódes é un orgullo, non ser eh, compañeeiros eh, ou veciños ou que sea estudantes en futuro.: <risa> <risa> pues, Eu eucir que me fixe moita ilusión a entrevista de hoxe, que me, que me parece moi interesante este proxecto. Eh, que ojalá no Carballiño que a xente de verdad comeza a despertar no? e tomar conciencia e que, na, que nazan moitas organizacións máis e que o estudantado do Carballiño sexa punteiro a nivel Galicia e que demostre que, que de verdad que está aí e, e que ten que ser consciente e... É Jová que, que iso que xa facía falta un pouco de contrainformación no, no carballiño. É iso o queción po Lucía que que Joová que estudantes que perdure moito máis, que naza máis organizacións, hasta que sexa unha ferramenta útil e que isto non se quede nunha cousa de dous anos cando nos marchemos, pois nós, porque evidentemente isto falle moi ben ao povo. Eu personalmente penso que estar organizado. Se trae moitas, moitas cousas positivas. Eu levo moi bueno, un ano case dous organizada, conocí a moitima xente, tanto no carballiño que non, non sabía que existía. E, pois tive moita sorte fóa despois que me formei moito a nivel persoal, el que aprendes moitas cousas que, que vale a pena. é un chamamento para que a xente pois iso, que realmente se dé a conta. Bueno, ahora como aquí tuveron a palabra cantante Lucía e Ana pois vanse despedir tamén de nos Arturo Teodoro e Alba por ese orden. Eh, pois o nos sindicato, pois joa, aprendemos moito todos e por exemplo eh, desapareceu un pouco a competitividade que existía entre os dous centros o Chamoso e o IES número 1 o Queboeu, que sempre pareceu un pouco que os de hoy no so instituto rejeitaba os, os o seu eh eles ao noso eh ba, eso desapareceu e eh, agora estamos máis afianzados, eh, es, é moito mellor que ser inimigos por eso, por dicirlo de unha maneira. Eh, en primer lugar, grazas por esta oportunidade, xa o dice a miña compañeira Lucía que bueno que temos que motivar a seguinte xeracións a que se movilicen e tal, que con pouco de esforzo e traballo pois podemos chegar a moi, len, moi longe. Non? Fai un ano, faltíamos un armario para guardar catro libros e ahora xa, xa temos un edificio para nosos. Eso, motivar a todo o mundo. Eh, bueno, que temos redes sociais, eh, Twitter, Instagram, eh, por aí. E eh, logo a basina oficial, que é estudantesfuturo.com E, eh, bueno, e Facebook. Bueno, pois xa está aquí a entrevista, foi un auténtico placer facer de entrevistador e, e nada, tamén agradecer a Miguel que estuvo aquí co seu dedo dictador gravando no, no móvil a mesma e bueno, que a oportunidade para pa volvernos reunir É que sexa o primeiro programa de moitos. Bueno, aí quedaban Francisco Baleiras, Kiko e os membros de Estudantes Sen Futuro polédelos seguir nas redes sociais. Como ben dixeron, estudantes en futuro guión o Carballiño. A páxina que teñen no Facebook e logo en Twitter e en Instagram ESF Carva. E logo a páxina web que dicían estudantes en futuro punto com. Bueno, ora, si que para, para rematar vamos poñer un tema de par de dous, grupo Carballiñés que leva xa dous anos tocando unha música instrumental moi fermosa, como digo o nome, son dous, Ángel Gulías, o piano, e Alexandre Cabanelas, o saxo. Deixamo vos o tema titulado Dentro. Disfrutad. E ata a próxima. Xa se me esquecía, podedes seguir a parte dous páxina de Facebook e tamén na súa nova canle de Youtube. Amba las dúas parte dous.